Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Al-Baqarah. Bagaimana ini nak ambacah kalimah terakhir tu? A'udzubillahi ya minasyaitonir rajim. Qala kam labith. Qala kam labith. Qala kam labith. Ada sebutan huruf ta' pada kadar 1/3. Apabila diwakafkan, ada dua huruf yang mati, thak dan tak. Sebutan huruf thak yang mati hendaklah lebih jelas kedengaran berbanding dengan tak. Dan perumpamaan huruf tak itu ialah separuh atau satu per tiga dari persebutannya. Qala kam labith, Qala labith, begitu. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan, Wallahum'alam.